Deșteaptă-te, române! Deșteaptă-te, române, preot al libertății! Nu plânge pe cenușa geniilor străbuni. E timpul să înalți stindardul în numele dreptății. E timpul să-ți calci tiranii. E timpul să te răzbuni.